і чого та помітно нервує. Безперечно. П'ють. Борис хвалить горілку. Марта просить подати м'ясний салат. По засередженому її верзу обличчя помічаєш, що вона напружено думає. У цей час сивоголовий на вухо говорить до Ірини, яка подає до столу тарелю з м'ятою картоплею, вона на знак згоди киває і несподівано дивиться на Марту. Блодин голосно розповідає про свої плавання по світові. Він, виявляється, моряк найманець на торговельному судні однієї грецької компанії. згадує мовлі Венецію, від чого жінки замовкають і захоплено його слухають. А це правда, що в Венеції мешканці завжди на підпитку – а невідомий чоловік може без перешкод переспати з першою кращою. Ось що цікавить сучасних вродливих жінок, жартама перебуває Валерію Борис. Не помітив, бо сам був під мухою, посміхається блондин. А ви плавали в човні між будинками на воді? Це ж, мабуть, надзвичайно романтично, каже повна жінка з темним волоссям. Нічого надзвичайного. Це типова помийна яма. Венеція, Венеція, дурниці. Плив я в тій гондолі, довкола сморід неможливий напівгнилі будинки, в яких живуть полчища щурів. Венеція, так сказати, жахливе місце, де антисанітарні умови життя невдовзі будуть загрожувати її жителям. Словом, це не те, що про неї пописують Всіляки недоумки. Дивно, а мій знайомий, як і, до речі, письменник, стверджує протилежне, Венеція для нього це новий світогляд, а її традиція наповнює наше життя радістю та оптимізмом. Для придурків з третього світу тільки екзотика має значення, прилучається до розмови Веніамін Назарович. «Хочу туди», – зізнається Марта. «А я люблю наш Київ», – каже Валерія. «Бо в цьому мало всіляко інтернаціонального перегною, як, приміром, у Москві чи в Нью-Йорку». «Що ти маєш на увазі?» – запитує Ірина. «Всіляких різнонаціональних приблуд – циганів, кавказців, негрів, індусів, пакистанців, косооких – «Ви, я бачу, сповідуєте, расизм?» – дивиться на Валерію Блондин. «Мене всі оті політичні штучки не цікавлять. Я знаю одне. Румун має трахати румун, а стонеться з тонку. А я не проти побавитись з негритянкою. Кажуть, що чорна любов не забувається», – сміється Борис. Після цих слів на нього починає сичати Ірина вимагаючи для себе зустріч з рабом. Жінки регочуть. Борис розливає по черках, знову п'ють, тепер за інтернаціональні стосунки між протилежними статями. Єдине, що мені у Венеції сподобалося, закусив маринованим огірком блондин, це повії. Люблю чернявих, темпераментних, так сказати, італійок, Щоправда, беруть мавпи дорого, сотню. Жінки помітно йорзуються, дорікаючи йому, що це непристойно і вульгарно. Лише зараз помічаєш, наскільки сп'янів моряк, який, виставивши лікті на стіл, підпирає масивним кулаком голову. Силоголовий пропонує охочим викрути по цигарці. Марта! Поспішно відмовляється і залишається балакати з жінкам. На балконі, вдихаючи холодний свіжий повітря, відчуваєш полегшення. Хміль поволі відступає. Поруч мовчки курять Валерія та Сивоголовий, а за ними моряк. «Веню!» – звертається вона до батька Ірини. «Мені холодно!» Вене Амін Назарович скидає піджак, накидає їй на плечі. А ви в житті також брешете, несподівано звертається до тебе дівчина. Її очі, оцінюючи, обводять тебе з ніг до голови. Блондин захоплений голосно розповідає про філіппіни,